Există frică în iubire, căci iubirea este Dumnezeu. Cine e cu Domnul în unire, are o încredere mereu, o oh, da eu. Nu mă tem căci Domnul e cu mine, sunt complășit atunci când simt iubirea Lui. Privalea umbrei morții dacă merg cu tine, eu am să tremur că în iubirea frică Lui. Domnul e cu mine Sunt coplășit atunci când simt iubirea lui privarea umbre umbrei morții dacă merg cu tine Eu n-am să tremur ca în iubire frică, nu -i. Frica de la diavolul venise Ca să chinuiască pe celălalt Domnul ve satan albiruise Tot îmi vin mereu prin el Atunci când simt iubirea Lui Privarea umbrei morții dacă merg cu tine Eu n-am să tremur că iubire frică nu O, oh, da, nu mă tem că-și Domnul e cu mine Sunt copreșit atunci când simt iubirea Lui Privarea umbrei morții dacă merg cu tine Eu n-am să tremur că iubire frică nu -i.